Я підійшов і хотів поцілувати її в губи, але Вірка підставила щоку. Я ще зуби не чистила. А в кіно, люди, як? У кіно монтаж. І Вірунчик машинально витерла щоку після поцілунку, наче нагадуючи, що це і досі вона, а не поліпшена копія моєї дружини. До будівлі біостанції заднім ходом, брязкаючи гусеницями, під'їжджав дослідницький всюдихід. Антон бігав навколо і махав руками. Очевидно, в такий спосіб намагався полегшити роботу водієві, але насправді суттєво її ускладнював і двічі ледь не опинився під гусеницями. Він часто видавався безглуздим, це Антон. Але роботу свою знав непогано, Небо Асад неголосно гаркнув на нього, і той, укрившись яскраво-червоними плямами, дав нарешті всюди ходу заїхати. Слід сказати, майор мав талант викрикувати команди тихо, не підвищуючи голосу, і часто, що більше нервувався, то тихіше говорив. Помітивши мене, Аба коротко кивнув. «Де тебе носить? А ну бігом!» Масивні задні дверцята всюди ходу опустилися, і стало видно причину переполоху. Закріплені в кутках – Вантажного відсіку масивні контейнери з новими зразками. Кожен був позначений промовистим знаком особливо небезпечна форма життя. Людський череп у середині розкритої хижої щелепи. Ірма і якийсь незнайомий японець із капральськими погонами спритно почали розвантажувати. — Заносимо в карантин, — скомандував майор. — Максимально обережно. Я підійшов до всюди хода. У контейнерах щось огидно скриготіло, немов замкнені там істоти, що сили намагалася розірвати пазурами мономолекулярні стінки. Ірма задраїла зсередини задні дверця та всюди хода, а за секунду вже вискочила з люка вгорі і застрибнула долі. Гнучка і ставна, вона рухалася швидко, як хижа тварина. Ірма була цікава з будь-якого погляду. Біолог із найвищою кваліфікацією, вона весь час уживала жаргонні слівця, ніби вулична босячка. Слід визнати, ця деталь надавала їй особливого шарму. Або ось вона єдина в таборі носила на правому зап'ястці тонкий незнімний браслет. Зазвичай такі надівали дезертирам, яким пощастило одержати помилування трибуналу в обмін на роки штрафної служби. Чим вона заслужила таку прикрасу, я не знав. «Великий контейнер котіть на візку!» – крикнула Ірма. «Інші можна нести так. З контейнерами ближче, ніж на півтора метра один до одного не наближатися. Боже, збав утиліщити контейнер на контейнер, або накосячити якось іще. Ясно?» Так вона завжди висловлювалася. Дуже дохідливо. До речі, через її браслет ми посварилися. Сиділа вчора всі разом у їдальній після роботи, бо Антон вирішив відзначити перший місяць у своїй першій інопланетній місії і замовив для всіх піцу та пиво. Він, як завжди, почав нарікати на Іщель, де йому все не подобається. А Ірма виголосила тост. Всього лише три роки, і всі знову будемо милуватися землею. Ніби жартома. Адже в перший місяць три роки – це ніяк не всього лиш, а пекельна вічність. Аж тут я взяв і бовкнув. Планетою Земля, до речі, лише ти милуватимешся. Ми максимум земними пейзажами. Як це? – не зрозуміла Ірма. Ну, не можна ж милуватися Землею із Землі. А з місяця саме те. З Марса теж нічого. Але я б на твоєму місці обрав Марс. Це я до того, що дезертирам три роки після місії не можна повертатися на Землю. Можна селитися на Місяці чи Марсі. Це знають усі. Але ніхто, особливо на мій дотип, не відреагував. Та й дотип так собі. Не знаю, хто мене за язик сіпнув. Вже зібрався було змінити тему. Аж тут Антон зачепився за цей дурний закон про дезертирів. І вони з Абу почали обговорювати. Ірма спершу слухала, потім насупилася як хмара і занурилася в себе. Хотілося якось виправити ситуацію, адже виходило, що через мене в неї зіпсувався настрій. І я спитав, за що їй наділи браслет. Думав якось поспівчувати людині, підтримати. Але Ірма у своєму стилі порадила не плутати берегів і пішла. Тому сьогодні я намагався спіймати її погляд. Щоб зрозуміти, сердиться вона чи вже ні. І, правду кажучи, почувався віслюком. Витягав із всюдихода найбільший контейнер і гадав, як же з нею поговорити. І якщо треба, готовий вибачитися, чого вже там. Незнайомий капрал, крекчучи, волів одразу два ящики, роблячи в обхід мого контейнера Великий Гак. Відгадай, хто там. Раптом запитала Ірма і пустотливо всміхнулася. Аж на її щічках показалися дві чарівні ямочки. Я не очікував, якщо чесно. Отже, не сердиться. Ну, розгубився я, хтось, кого ми давно шукали. Ці ямочки геть забували мені памороки. Щоразу, як їх бачив, мусив нагадувати самому собі, що моя Віра ще симпатичніша, що в Ірми, Може бути кепська вдача, та й зрештою в нас і вірою є дитина. У такому от порядку. Цілою обоймою аргументів. Рибоящер. Випалила Ірма з азартом дитини, що знайшла сірники. Спіймали нарешті? Та ну! Мені було не до рибоящера. Захотілося сказати Ірмі щось дотепне, чи принаймні розумне. Але нічого не спадало на думку. Ці ямочки на щоках були якоюсь психотропною зброєю, що вимикали мозок. Надто в комплекті з грудьми. Не розчепірив пальців. Вона кивком голови показала на мою кисть, коли я взявся котити контейнер. І швидким гроком пішла вперед, надавши мені можливість із задоволенням провести її поглядом. Раз-два, раз-два. На це погойдування можна дивитися вічно. Але в мене Віра і Ельза. Я струснув головою, скидаючи майже фізичне відчуття Мари. Затягнув свій контейнер у карантин. Було чути, як на вулиці Ірма дає розпорядження щодо підзарядки всюдихода. Отже, збирається знов кудись їхати. І це добре, бо останні кілька тижнів думки про неї вже стали нав'язливими. Тому що менше її бачу, то краще. Я почав пересаджувати нових бестій у комірки сховища. Треба бути обережнішим. Якийсь я неуважний сьогодні. У такому стані справді можна пальців позбутися. До речі, про пальці. Я потер праву кисть. Поколювань майже не було. Але плівка на них досі відчувалася. Менець. До вечора точно пройде. Защемив нерв. 100%. Може, навіть не в руці міг, наприклад, спину потягнути. Закінчивши, я поніс порожні контейнери в підвал. Уже спустившись, побачив Ірму і Капрала. Обоє дивилися на мене трохи розгублено. Так, ніби я їх на чомусь заскочив.